Франко для Іваничука – незаперечність і виховання власного літературного. Я за Франком. Чорна праця. Задля літературної роботи готовність відмовитися від цілого світу, так, начебто світ не ладен відмовитися від будь-кого е, у ньому, переконаність в абсолютній власній правоті і не раз самозаперечення. Франко, молодомузівці, ця складна ситуація, взаємовизнання і взаємозаперечення дотепер відбивається на стосунках поколінь українських літераторів. Скутість, породжена часом, у радянські часи літературні персонажі ані не кохались, ані також не вмирали нормальною смертю. Вмирати вони могли тільки героїчно – і тільки за Сталіна. Це в'язало Іваничукових дієвих осіб у новелах. недарма доймає мене цікавість, як би він писав ці новели нині. Безмірна цнотливість іноді набуває ознак фальшу. Але Іваничук шукає рятунку від цього на ширшому, розлогішому полі романів і повістей. Розкішна льонця і неповторна гануся – з погулянки як визволення з пут ригористичних законів чи то новели про кохання ба ні тут усе до кохання прагнення майже завжди юнацьке піднестися до усвідомлення того чим є кохання розрізнити для себе самого кохання секс і любов Зрештою, це так само, як намагання осягнути сенс життя. Смішно і безнадійно. Що чинила з нами цензура, навіть тоді, коли йшлося про кохання? Затемнення на екрані. Три крапки у тексті. Глядач і читач підставляли у затемнені кадри, чи замість трьох крапок, які завгодно буйні картинки. Тепер усі ці картинки, всі ці слова – уже не віртуальний світ. Вони матеріалізувались. Дарма на молодих і вже не дуже молодих покивати пальцем і ставити їх у кут. Вони матеріалізували нашу уяву. Нехай по-своєму, але ж не тільки свою. Дівки, що гарцюють на екранах, хлопчаки, які лаються в університетських коридорах, українки в Італії та Іспанії, а також в Німеччині, їхні чоловіки тут, в Україні, звичайно, це все – наш спільний гріх. І, на жаль, досконалі, огранені, готові до золотої оправи новели Іваничука не порятують наші душі. Але, однак, вони засвідчують можливість чистого буття – Такого чистого, як колись давніше, була вода в карпатських джерелах. Найбільша втіха від читання Іваничукових новел – тут світ, як на полонині. Іваничук не підглядає в шпаринку. Це підглядання особливо дратує у деяких, не надто молодих, а ще від розпросторення, наближення до глобальності узятих тем і деталей у пізніших творах. Філософія любові, саме любові, невід'ємність від природи, кожен порух і жест, вияв чутливості і почуттєвості у новелах творять свіжу, чисту, оригінальну картину напівреального буття, напівреального світу. І говорять у цьому світі, і почуваються, і почувають не так, як це діється нині, а водночас так, упізнавано, і так близько, що ніби всього можеш Торкнутися долонею. Діалектизми, що були так само заборонені цензурою, Як секс і смерть, Іваничук використовує беззастережно і свобідно. Слово, опинившись свіч навіть з тобою, Не завжди знайоме, Однак вишукуване в стрункому рядку інших, Лексем само подає тобі ключ до розгадки. Рахманний, обшустаний, Бутійте, зрештою, вибирайте, яке заманеться. Персонажі повертаються, знову живуть, схожі на себе самих і зовсім інші, відмінні, набувши разом з майстром нового досвіду і змінившись навіть зовні, наприклад, Айна. І коли в теперішніх текстах Іваночука вже нема незайманих, боколічних леват, однаково, зостається спрага пошуку краси. Думав про вічність цих гір і рік та про свою короткочасність. Я намагався вдовольнитись цією миттю життя і не думати про невідворотне. Чиста сльоза зими. Зостається поєднання початків з прийдешнім. Більше ніколи. Від дівчинки з букетом бускового вогню до Гердану символу – шукати жінку, шукати себе самого, не знайти жінки, не знайти себе самого. І самоусвідомлення, перехвалювання таїть у собі фальш.